Буйвол. Буйволи – могутні ссавці з родини бичачих. Забарвлення темно-буре. Це стадні тварини, які збираються групами до кількох сотень голів. Буйволи люблять качатися у мулі, щоб охолодитися і звільнитися від надокучливих комах. Водяні буйволи розповсюджені у вологих місцях Азії. Більшість із них утримуються як свійські тварини. Американські буйволи мають погану вдачу, і тому й досі людям не вдалося їх приручити. Самці-бики значно більші, ніж самки-корови. На голові буйвола міцний кістяк, тому що роги біля основи зрослися. Це захищає їх від нападів хижаків. Леви нападають на самок стелятами, але майже ніколи не наважуються наблизитися до биків. Людина приручила індійських буйволів понад 3000 років тому. Їх вирощують заради м'яса, молока, шкіри, використовують у сільському господарстві. В Азії диких водяних буйволів залишилося дуже мало. Раніше завезені до Австралії ці тварини тепер вільно живуть на північних болотах цього континенту. Скринька фактів Птахи полюють на комах, сидячи у буйвола на голові, ніби на сідалі. Роги у індійського буйвола понад 2 метри завдовжки. Буйволи постійно жують жуйку, відригоють та повторно пережовують раніше з'їдений корм. Верблюд Верблюди поширені в пустелях і сухих степах. На спинах цих савців у горбах відкладаються запаси жиру, який використовується при нестачі кормів і води. Верблюд має на кінцівках гнучкі подушечки, тому він легко пересувається по пісках. З давніх давен верблюдів використовували для перевезень у пустелях. На випадок піщаних бур верблюд прикриває очі великими повіками, щільно стурює ніздрі. Аравійський верблюд або дромадер має один горб. У верблюда бактріана два горби. Дикі бактріани живуть у пустелях Центральної Азії. Дромадери розповсюджені у Північній Африці, на Середньому Сході і в Індії. Скринька фактів. Верблюди здатні обходитися без води протягом 17 діб. Верблюди можуть випити відразу до 100 літрів води. Верблюди – цінна робоча худоба для перевезення людей і вантажів у пустелях, тому їх називають кораблями пустелі.